Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 71 Am mărit averea care timp de 15 ani a tot crescut până în clipa când niște catastrofe necunoscute și de neînțeles încă pentru mine au venit soiala la trântă și sodoboare și pot să spun că eu n-am nicio vină. Tu ai muncit numai ca să-ți mărești averea ta și ai reușit, sunt pe deplin convins. Te las, deci, așa cum te-am luat, bogată, dar nu prea onorabilă. Adio. De azi încolo plec și eu să lucrez pentru mine. Fii convinsă că-ți sunt pe deplin recunoscător pentru pilda pe care mi-ai dat-o și pe care o voi urma. Al tău prea devotat soț, baron Danglar Barona nu-l slăbise nicio clipă din ochi pe Debrei în tot timpul lecturii lungi și penibile." Cu toată puterea de stăpânire binecunoscută a tânărului, i l văzut pălind odată sau de două ori. Când termina de citit, el împături cetișor scrisoarea și își în înfățișarea gânditoare. Ce părere ai?" întrebă doamna Danglar cu o nerăbdare ușor de înțeles. Ce părere am?" repetă fără voie de brei. Ce te face să gândești scrisoarea asta?" E simplu." Îmi vine să cred că Danglar a plecat cu bănuieli în suflet fără îndoială, dar numai atâta ai să-mi spui? Nu înțeleg, răspunse Debrei cu o răceală de gheață A plecat, a plecat pentru totdeauna A plecat ca să nu se mai reîntoarcă Să nu crezi asta, făcu Debrei Nu, nu, îți spun eu că nu o să se mai reîntoarcă E un om neclintit în toate hotărârile legate de interesele lui Dacă m-ar fi crezut folositoare la ceva, m-ar fi luat el Dar dacă mă lasă la Paris, înseamnă că despărțirea noastră îi e folositoare pentru planurile lui Ea este deci definitivă și sunt liberă pentru totdeauna Adăugă doamna Danglar cu același ton de rugă Dar în loc să-i răspundă Debrei o lăsă în prada acestei neliniștite întrebări din privire și din gând Nu-mi răspunzi nimic?" întrebă ea în cele din urmă N-am decât o întrebare să-ți spun, ce ai de gând să faci?" Tocmai asta vreau să te întreb și eu," răspunse baroana cu inima frământată Cu alte cuvinte, îmi cer un sfat?" Da, îți cer un sfat," răspunse baroana simțind cum mi se strânge inima atunci, dacă îmi ceri un sfat, răspunse tânărul cu răceală în glas, te sfătuiesc să pleci în călătorie Să plec în călătorie? Sigur, așa cum spune Danglar, ești bogată și pe deplin liberă După dublul scandal al ruperii căsătoriei Eugeniei și al dispariției lui Danglar, o lipsă din Paris va fi absolut necesară Așa cel puțin cred eu Singurul lucru care contează e ca toată lumea să te știe părăsită și să te creadă săracă. Altfel nu vor ierta nevestei unui falit belșugul și faptul că ține o casă mare. Ca să te creadă lumea părăsită, e de ajuns să rămâi numai 15 zile la Paris, repetându-le tuturor că ai fost părăsită și povestind celor mai bune prietene care vor repeta o pretutindeni cum a avut loc părăsirea. Apoi vei lăsa casa, îți vei lăsa giuvaierurile, vei lăsa parte din averea cuvenită soției și toată lumea îți va admira dezinteresarea și te va lăuda. Atunci te vor ști părăsită și te vor crede săracă, căci numai eu îți cunosc starea financiară și sunt gata să-ți dau socoteala ca un asociat cinstit. Baroana, palidă, doborâtă, îi ascultase cuvintele cu atât mai multă groază și deznădejde, cu cât Debrei le rostise mai calm și mai nepăsător. Părăsită," repetă ea, părăsită cu adevărat. Ai dreptate. Nimeni nu se va îndoi că sunt părăsită." Acestea fură singurele cuvinte cu care baroana atât de mândră și de puternic îndrăgostită putu să îi le răspundă lui Debrei, Ești bogată?" Ba chiar foarte bogată, continuă Debrei scoțându-și portofelul și întinzând pe masă câteva hârtii. Doamna Danglar îl lăsă în voie, silindu-se să-și năbușe zvâgnirile inimii și să-și stăpânească lacrimile pe care le simțea târnând pe marginea ploapelor. Dar până la urmă sentimentul demnității învinse în sufletul ei și dacă nu reuși să-și potolească inima, ajunse cel puțin să nu verse nicio lacrimă. Doamnă, spuse Debrei, s-au împlinit aproape șase luni de când suntem asociați. Dumneata a adus un prim capital de 100.000 de franci. Asociația noastră a luat ființă în luna aprilie a anului acestuia. În mai ne-am început operațiile. În mai am câștigat 450.000 de franci. În iunie câștigul s-a urcat la 900.000. În iulie... Am adăugat 1.700.000 de franci. După cum știi, iulie a fost luna bonurilor spaniole. În august, la începutul lunii, am pierdut 300.000 de franci, dar la 15 ale lunii ne refăcusărăm, iar la sfârșitul lunii ne reluasem revanșa. Conturile noastre, cotite de la începutul asocierii și până când le-am oprit, ne dau un câștig de 2.400.000 de franci, adică 1.200.000 de franci pentru fiecare din noi Acum, continuă Debrei cercetându-și carnetul cu grijă și cu liniștea unui agent de schimb Găsim 80.000 de franci ca dobândă la suma aceasta rămasă în mâinile mele Dar despre ce dobândă poate fi vorba? Îl întrerupse baroana din moment ce n-ai folosit niciodată banii, îți cer iertare, răspunsă recedebrei, dar aveam împuternicirea dumitale să-i folosesc și am folosit. Deci 40 de mii de franci dobândă partea dumitale, plus 100.000 de mii de franci adusă la început, înseamnă 1.340.000 de franci partea dumitale. Și am avut prevederea să-ți strâng banii al altăieri, nu mai mult după cum vezi, ca și cum aș fi așteptat să fiu chemat să-ți dau socoteală Banii dumitale sunt aici Jumătate în bancnote, Jumătate în bonuri la purtător Am spus că sunt aici și e adevărat Căci fiindcă nu credeam casa destul de sigură După cum nu-i găseam nici pe notari destul de discreți Și din pricina că proprietățile vorbesc încă și mai tare decât notarii În sfârșit din pricina că n-ai dreptul să cumperi și nici să posezi în afara comunității conjugale, am păstrat suma aceasta, astăzi singura dumitale avere, într-o casă de bani cimentată în fundul dulapului de colo. Și, ca să fiu mai sigur, am făcut eu un sum pe zidarul. Acum, continuă Debrei deschizând mai întâi dulapul și apoi casa de bani, iată 800 de bilete de câte 1000 de franci fiecare. După cum vezi, ele se aseamănă cu un album gros legat în fier Am adăugat și un cupon de rentă de 25.000 de franci Pentru rest, care cred că trebuie să se ridice cam la 110.000 de franci Iată o chitanță pentru bancherul meu Și cum bancherul meu nu este danglar, fii fără grijă Va plăti chitanța Doamna d'Anglar l-o fără să-și dea seama chitanța, cuponul de rentă și teancul de bancnote Averea asta uriașă părea o nimica toată, întinsă acolo pe o masă Doamna d'Anglar, cu ochii uscați, dar cu pieptul plin de suspine, adună banii, închise bancnotele împreună cu învelitoarea lor de oțel în geantă Puse cuponul de rente și chitanța în portofel și rămase în picioare, palidă, fără să spună nimic așteptând un cuvânt blând care să o consoleze că e atât de bogată. Dar așteptă zadarnic. Acum, spuse Debrei, ai asigurat -o, o viață minunată cu un venit cam de 60.000 de mii de livre, sumă uriașă pentru o femeie care nu va putea să țină casă mare cel puțin un an de acum încolo. Îți vei putea îndeplini toate toanele care îți vor trece prin minte. Și nu mai pun la socoteală că dacă partea dumitale ți se va părea insuficientă față de ce ai avut până acum, poți să iei dintre a mea. Sunt gata să-ți ofer, bineînțeles cu titlul de împrumut, tot ce am, adică un milion șaizeci de mii de franci." Mulțumesc, mulțumesc," răspunse baroana. Înțelegi că am mai mult decât i-ar trebui unei biete femei care nu o să se mai poată gândi multă vreme încă să iasă în lume." Debrei se miră o clipă, dar își veni în fire și îi făcu un gest care putea fi tălmăcit drept o formă politicoasă de a exprima ideea aceasta. Fă cum îți place! Doamna Danglar poate mai nădăjduise ceva, dar când văzut gestul nepăsător scăpat de Debrei și privirea piezișă ce însoțea gestul, ca și plecăciunea adâncă și privirea semnificativă care urmă, își ridică fruntea, Deschise ușa și fără mânie, fără grabă, dar și fără șovăială, Porni pe scară, nelându și nici măcar un ultim rămas bun De la cel ce o lăsa să plece astfel Atâta pagubă, făcut de brei după plecarea baroanei Toate astea nu sunt decât planuri frumoase O să rămână acasă, o să citească romane și o să joace cărți Fiindcă n-o să mai poată juca la bursă Apoi își relocarnetul, trăgând cu cea mai mare grijă o linie peste sumele plătite. Îmi mai rămâne un milion șase de mii de franci. Ce nenorocire că a murit domnișoara de Vilfor. Mi-ar fi convenit din toate punctele de vedere și m-aș fi însurat cu ea. Apoi, calm, după cum îi era obiceiul, mai așteptă să treacă vreo douăzeci de minute de la plecarea doamnei Danglar ca să se hotărească să plece și el. În timpul minutelor acestora, Debrei făcu socoteli cu ceasul pus lângă el. Personajul diabolic pe care orice imaginație aventuroasă l-ar fi putut crea mai mult sau mai puțin bine, de n-ar fi dobândit întâietatea lesaj în capodopera lui, în care a creat pe Asmodeu care ridica în velișurile caselor ca să privească înăuntru, s-ar fi bucurat de o priveliște neobișnuită dacă ar fi înlăturat în velișul căsuței din. Riusen Germain de pres în clipa când Debrei își făcea socotelile. Deasupra camerei, unde Debrei împărțise două milioane și jumătate cu doamna Danglar, se mai afla o cameră locuită de cunoștințe de ale noastre, care au jucat un rol destul de important în întâmplările povestite până acum, ca să le putem privi cu interes. În camera aceasta se aflau Mercedes și Albert. Mercedes se schimbase mult de câteva zile. Și asta nu din pricină că, în timpul când fusese în culmea bogăției, s-ar fi fălit cu fastul trufaș, care înlătură în mod vădit urmele stării sociale și face să nu mai recunoști femeia de îndată ce-ți apare sub veșminte mai simple. Și nici pentru că ar fi căzut în starea jalnică de a fi silită să poarte veșmintele sărăciei. Nu. Mercedes părea schimbată pentru că nu-i mai străluceau ochii, pentru că gura nu-i mai zâmbea, pentru că, în sfârșit, o stingherire necurmată îi oprea pe buze cuvintele pe care, altădată, mintea ei ageră o făcea să le rostească fără zăbavă. Nu sărăcia îi veștejise mintea lui Mercedes și nici lipsa de curaj nu făcuse ca sărăcia să îi pară apăsătoare. Coborâtă din lumea unde trăise pierdută în lumea pe care și-o alesese acum, asemenea celor aceies dintr-un salon iluminat feeric ca să pășească dintr-o dată în beznă, Mercedes părea o regină deșcinsă din palat într-o colibă, o regină având doar cât îi trebuia ca să nu moară de foame, nerecunoscându-și nici vasele de lut pe care era silită să le aducă ea și la masă, și nici culcușul sărăcăcios care îi înlocuise patul. Într-adevăr, Frumoasa catalană sau nobila contesă nu mai avea nici privirea mândră, nici zâmbetul Fermecător, pentru că uitându-se În preajmă nu vedea decât lucruri Întristătoare O cameră tapetată cu hârtie gri pe gri Așa cum aleg de obicei Proprietarii economi pentru că Se murdărește mai greu O podea fără covor Mobile care sileau ochiul Să zăbovească asupra sărăciei Unui lux fals În sfârșit numai lucruri care prin tonurile lor țipătoare rupeau armonia atât de necesară unor ochi obișnuiți cu încăpere elegante. Doamna de Morser trăia aici de când își părăsise locuința. În fața tăcerii acesteia veșnice, simțea că amețește așa cum simte călătorul ajuns la marginea unei prăpăstii. Dându-și seama că Alber o privea într-una cu toată atenția ca să înțeleagă starea sufletească, ea se silea să-și păstreze un zâmbet monoton pe buze, iar zâmbetul lipsit de focul blând al zâmbetului privirii, părea doar o oglindire a focului, adică o lumină fără căldură. Cât privește pe Albert, el era îngrijorat, stingerit din pricina unor rămășițe de lux, care îl împiedicau să se simtă nestânjenit în noua lui stare. El ar fi vrut să iasă fără mănuși, dar găsea că mâinile ei sunt prea albe. Ar fi vrut să umble pe jos, dar găsea că încălțămintea e prea lăcuită. Totuși, ființele acestea două, atât de nobile și de inteligente, strâns legate prin dragostea de mamă și de fiu, izbutiseră să se înțeleagă fără să vorbească și să ajungă să stabilească adevărul material de care depinde viața, fără toate pregătirile de care în asemenea cazuri au nevoie prietenii între ei. Albert putuse să-i spună în sfârșit mamei sale, fără să o facă să pălească, Mamă, nu mai avem niciun ban. Mercedes nu cunoscuse niciodată adevărata mizerie. În tinerețea ei, ea vorbise adeseori despre sărăcie, dar asta e cu totul altceva. Nevoia și necesitatea sunt două cuvinte asemănătoare și care totuși sunt are depărtate unul de altul. La catalani, Mercedes a avusese nevoie de o mie de lucruri, dar nu îi lipsiseră niciodată altele. Atâta timp cât plasele erau bune, se prindea pește. Atâta timp cât se vindea peștele, se puteau cumpăra fire pentru întreținut plasele. Și apoi, lipsită de prieteni, neavând decât o dragoste care n-avea nimic a face cu amănuntele materiale ale situației, se gândea la sine, numai la sine. Din puținul pe care l-avusese, Mercedes împărțise cu cea mai mare nimie. Astăzi trebuia să împartă în două și n-avea ce. Se apropia iarna. În camera goală și rece, Mercedes n-avea foc, ea căreia altă dată un calorifer cu o mie de țevi îi încălzea casa din anticameră și până în budoar. Nu mai avea nici măcar obiată floare, ea al cărei apartament fusese o seră caldă, costând bani grei. Dar își avea fiul. Înflăcărarea unei îndatoriri poate exagerate o susținuse până acum la înălțime. Înflăcărarea era aproape entuziasm, iar entuziasmul te face să uiți de cele lumești. Dar entuziasmul se potolise și Mercedes trebuise să se coboare încetul cu încetul din țara viselor în lumea realităților. După ce idealul fusese secătuit, Trebuia vorbit despre realitate. Mamă, spune Albert, chiar în clipa când doamna Danglar cobora scara, să ne socotim puțin bogățiile, dacă vrei. Am nevoie de un total ca să-mi întocmesc planurile. Total? Nimic, răspunse Mercedes cu un zâmbet îndurerat. Ba nu, mamă. Total? Mai întâi 3000 de franci și cu acești 3000 de franci Pretind că vom duce amândoi o viață minunată. Copilule, suspină Mercedes, maicuță din nefericire ți-am cheltuit prea mulți bani ca să-i pot prețui. Trei mii de franci știi, e foarte mult și cu suma asta mi-am clădit un viitor asigurat pe veci. Tu vorbești, dragul meu, dar mai întâi se cuvine oare să primim cele trei mii de franci? Întrebă Mercedes roșind. Dar mi se pare că ne-am înțeles," răspunse Albert hotărât. Îi primim cu atât mai mult cu cât nu-i avem, căci, după cum știi, sunt îngropați în grădina căsuței din aleile Melan, la Marsilia. Cu 200 de franci ajungem amândoi la Marsilia." Cu 200 de franci," spuse Mercedes. Așa crezi, Albert." În privința asta m-am informat la diligențe și la vapoarele cu aburi și mi-am făcut socotelile. Dumneata ați locurile pentru Shalon în Cupeu. Vezi, mamă, te tratez ca pe o regină. Asta costă 35 de franci. Albert lua o pană și scrise. Cupeu, 35 de franci. De la Shalon la Lyon vei merge cu vaporul cu abur. 6 franci. De la Lion la Avignon, vaporul cu aburi costă 16 franci. De la Avignon la Marsilia, 7 franci. Cheltuiel de drum, 50 de franci. Total 114 franci. Să punem 120, Adăugă Albert zâmbind. Vezi că sunt mărinimos, nu e așa, mamă? Dar tu, bietul meu copil. Eu. Nu știi că mi-opresc 80 de franci pentru mine? Un tânăr se poate lipsi de anumite lucruri. De altfel, eu sunt obișnuit să călătoresc." Cu trăsura ta de călătorie și împreună cu lacheul tău." Oricum, mamă." Fie," spuse Mercedes. Dar cele 200 de franci?" Iată-le, și mai iată încă 200. Știi, mi-am vândut ceasul cu 100 și brelocurile cu 300." Ce fericire! Brelocuri care prețuiesc de trei ori cât ceasul. Aceeași poveste cu lucrurile astea nefolositoare. Iată nebogați așadar, fiindcă, în loc de 140 de franci necesari pentru călătorie, vei avea 250. Dar aici datorăm ceva? 30 de franci, însă îi plătesc din cei 150 de franci ai mei. Ne-am înțeles. Și fiindcă, la urma urmei, n-am nevoie decât de 80 de franci pentru drum, vezi că mă scald în lux. Dar asta nu-i tot. Ea spune, ce părere ai, mamă? Și Albert scoase un carnețel cu închizătoare de aur, păstrat dintre vechile lui Toane, sau poate chiar de la vreuna din femeile misterioase și voalate care îi bătuseră la portiță. Iar din carnet Albert scoase o bancnotă de 1000 de franci ce e asta? întrebă Mercedes O mie de franci, mamă, e întreagă, nu-i lipsește niciun colțișor Dar de unde o ai? Ascultă și nu te emoționa prea mult Și Albert, ridicându-se, își sărută mama pe amândoi obrajii, apoi se opri ca să o privească N-ai idee, mamă, cât de frumoasă îmi pari Spuse tânărul, cuprins de un adânc simțământ de dragoste filială Ești, într-adevăr, cea mai frumoasă, după cum ești și cea mai nobilă femeie pe care am văzut-o vreodată. Dragul meu copil, făcut Mercedes încercând zadarnic să-și oprească o lacrimă care îi umezise Într-adevăr, nu-ți lipsea decât nefericirea ca să-mi schimb dragostea în adorație. Atâta timp cât îmi am fiul, nu sunt nefericită, răspunse Mercedes, și nu voi fi nefericită cât timp îl voi avea. Bine, mamă, dar iată că tocmai vei fi pusă la încercare. Știi ce ne-am înțeles? Ne-am înțeles noi ceva? Întrebă Mercedes. Da, da. ne-am înțeles că vei locui la Marsilia și că eu voi pleca în Africa unde, în locul numelui părăsit, mi-l voi face pe cel pe care mi l-am luat. Mercedes suspină. De ieri m-am angajat la spahii, adăugă tânărul, Plecând privirea oarecum rușinat, fiindcă nu-și dădea seama nici el cât de sublimă era în josirea aceasta De ieri m-am angajat sau mai curând mi-am zis că trupul meu mi-aparține și că îl puteam vinde De ieri țiu locul altuia M-am vândut, cum se spune, și m-am vândut mai scump decât credeam că prețuiesc Adică pentru 2000 de franci, adăugă Albert, încercând să zâmbească atunci, mie, aceasta trebuie să Mercedes. E jumătate din sumă. Cealaltă mi se va da peste un an." Mercedes își înălță ochii spre cer cu o expresie de nedescris și cele două lacrimi oprite în colțurile ochilor îi picară tăcute de-a lungul obrajilor împinse de tulburarea ei lăuntrică. Prețul sângelui!" șoptia. Da, dacă voi fi ucis!" Adeu alber râzând. Dar te asigur, maicuță, că, din potrivă, am de gând să-mi apăr pielea cum nu se poate mai bine. N-am simțit niciodată mai multă poftă de viață decât acum." Doamne, doamne, oftă Mercedes." De alt altminteri, pentru ce aș fi ucis, mamă? Oare la Morsier, acest neie al sudului, a fost ucis? Oare b a fost ucis?" Oare morel pe care îl cunoșteam a fost ucis? Gândește-te așadar la bucuria când mă vei vedea revenind cu o frumoasă uniformă brodată. Te asigur că o să-mi stea cum nu se poate mai bine și că mi-am ales regimentul acesta din cochetărie." Mercedes suspină încercând totodată să zâmbească. Mama aceasta sfântă înțelegea că nu se cade să lase întreaga povara a jertfei pe umărul copilului ei. Așadar, continuă Albert, vezi că ți-am asigurat mai mult de patru mii de franci și cu acești patru mii de franci vei putea trăi liniștită timp de doi ani. Așa crezi? întrebă Mercedes. Cuvintele îi scăpaseră și cuprindeau în ele o durere atât de vie încât Albert le pricepu înțelesul. El simți cum i se strânge inima și, prinzând mâna mamei, o strânse cu duioșie în mâinile lui. – Da, vei trăi, răspunse el. – Voi trăi, exclamă Mercedes, dar tu nu vei pleca, nu e așa, fiul meu? – Voi pleca, mamă, spuse Albert cu glas calm și hotărât. – Îți sunt prea drag ca să mă lași să duc o viață trândavă și nefolositoare. De altfel am și semnat angajamentul. – Fă cum vrei, fiul meu, iar eu voi face cum va vrea Dumnezeu. Nu mă împinge numai voința, ci și judecata și necesitatea Noi suntem două ființe desnădăjduite, nu-i așa? Ce înseamnă astăzi viața pentru tine? Nimic Ce e viața pentru mine? Fără tine nu e mare lucru, mamă, crede-mă Căci fără tine îți jur Viața mea ar fi încetat din ziua când m-am îndoit de tata și am lepădat numele În sfârșit Trăiesc dacă îmi făgăduiești să mai nădăjduiești încă. Iar dacă îmi lași grija fericirii tale viitoare, îmi sporești puterile. Atunci mă voi duce acolo să-l găsesc pe guvernatorul Algeriei. El are un suflet cinstit și mai cu seamă o inimă în întregime de soldat. Îi voi spune groaznica mea poveste. Îl voi ruga să-și întoarcă din când în când privirea spre locul unde mă voi afla." Și dacă își va ține cuvântul, dacă se va uita cum îmi fac datoria, în cel mult șase luni, sau voi fi ofițer, sau voi muri. Dacă voi fi ofițer, viața ta e asigurată, mamă, căci voi avea bani pentru amândoi, și în plus, voi avea un nume nou, cu care ne vom mândri și unul și altul, pentru că va fi adevăratul tău nume. Iar de voi muri? De voi muri, atunci vei muri și tu, dacă vei vrea, iar nenorocirile noastre vor lua sfârșit. Bine, răspunse Mercedes cu privirea ei nobilă și grăitoare, ai dreptate, fiul meu, să dovedim unor oameni care ne privesc și ne așteaptă faptele, ca să ne judece, să le dovedim că suntem cel puțin demni de a fi plânși. Nu trebuie să-ți faci idei negre, mamă. Rosti Alber, îți jur că suntem sau că măcar putem fi foarte fericiți. Tu ești în același timp și inteligentă și resemnată. Eu sper să fi căpătat gusturi simple și nepătimașe. Odată intrat în armată, iată-mă bogat. Iar tu, în clipa când te vei afla în casa domnului Dantes, vei fi liniștită. Să încercăm, mamă, te rog, să încercăm. Da. Să încercăm, fiule, căci tu trebuie să trăiești și să fii fericit," răspunse Mercedes. Așadar, iată că am făcut împărțeala," adăugă Albert cu tonul unui mare bogătaș. Putem să plecăm chiar astăzi. Am să-ți rețin locul, după cum ți-am spus. Dar locul tău?" Eu sunt nevoit să mai rămân vreo două-trei zile. E un început de despărțire și e bine să ne obișnuim cu el." Îmi trebuiesc vreo câteva recomandații și câteva informații despre Africa. Voi veni să te reîntâlnesc la Marsilia. Atunci să plecăm, spuse Mercedes, acoperindu-se cu singurul șal pe care îl luase cu ea și care, din întâmplare, era un șal de cașmir negru foarte prețios. Să plecăm! Alberăș strânse în grabă hârtiile, Sună ca să plătească cei treizeci de franci datorați proprietarului și, dându-i mamei sale brațul, coborâ scara. Cineva cobora în fața lor. Acest cineva, auzind foșnetul unei rochii de mătase, întoarse capul. Debrei!" murmură Albert. Dumneata, morsăr!" răspunse secretarul ministrului, oprindu-se pe treptele unde se afla. Curiozitatea fu pentru Debrei mai tare decât dorința de a-și păstra incognitoul, de altfel fusese recunoscut. I se părea ciudat, într-adevăr, să-l întâlnească în clădirea aceasta neștiută, pe tânărul a cărei nefericită aventură făcuse atâta vâlvă în Paris. Morser, repetă Debrei. Apoi, zărind în semi silueta încă tânără și vălul negru al doamnei de Morser, el adăugă zâmbind: Iertați-mă, te părăsesc, Alber. Alber înțelese la ce se gândea Debrei. Mamă, spuse el, întorcându-se spre Mercedes, e domnul Debrei, secretar al Ministrului de Interne, un fost prieten de al meu. Cum, fost prieten? întrebă Debrei. Ce vrei să zici? Ce am spus, domnule Debrei? Urma Alber. Astăzi nu mai am prieten și nu trebuie să mai am. Îți mulțumesc că ai binevoit să mă recunoști. Debrei urcă două trepte și veni să-i strângă mâna cu putere. Crede-mă, dragul meu Albert, spuse el cu emoția pe care putea să o aibă. Crede-mă că iau parte din toată inima la nenorocirea ce vă lovește și că îți stau la dispoziție pentru orice ai avea nevoie. Mulțumesc, răspunse Albert zâmbind. Dar în mijlocul nenorocirii am rămas destul de bogat ca să n-am nevoie de ajutorul nimănui. Părăsim Parisul și, după ce ne vom plăti călătoria, tot ne mai rămân cinci mii de franci. Debrei care avea un milion în portofel, simți că roșește. Și oricât de puțin poetică i-ar fi fost firea lui calculată, el nu se putu împiedica să se gândească la faptul că, în aceeași casă, se aflaseră mai adinea ori două femei, dintre care una dezonorată pe drept, pleca săracă, având un milion și jumătate de franci sub cutele mantiei ei, iar cealaltă, lovită pe nedrept, dar măreață în nenorocire, era bogată având doar câțiva gologani. Comparația aceasta îl făcuse să nu mai știe cum să se poarte, iar greutatea filozofică a exemplului îl copleși. El îngăimă câteva cuvinte banale și coborâ grăbit. În ziua aceea, funcționarii ministerului, subalternii lui Debrei, avură de suferit din pricina proastei lui dispoziții. Dar seara, el își cumpără o clădire foarte frumoasă situată pe bulevardul Madeleine și aducând un venit de 50.000 de livre. A doua zi la ora când Debrei semna actul de cumpărare, Adică pe la cinci după amiază, doamna de Morser, după ce își îmbrățișase cu duioșie fiul și după ce și el o îmbrățișase cu aceeași duioșie, se urcă în diligență. În curtea de unde pornea diligența, la una din ferestrele boltite ale clădirii, se ascundea un bărbat. El o văzu pe Mercedes urcându-se întrăsură, văzu diligența plecând și-l văzu pe Albert depărtându-se. Atunci... Bărbatul își cu mâna pe fruntea umbrită de îndoiel și spuse – Vai, cum voi putea oare să le redau acestor doi nevinovați fericirea pe care le-am răpit-o? Dumnezeu mă va ajuta! Capitolul 30. Groapa leilor Una din aripile închisorii Force, rezervată de ținuților celor mai deochiați și mai periculoși, poartă numele de curtea Sfântului Bernard. Dar cei închiși au poreclit-o în limbajul lor aspru, groapa leilor, pe semne fiind că deținuții au dinți care mușcă adeseori gratiile, iar uneori îi mușcă și pe paznici. Groapa leilor e un fel de închisoare într-o închisoare. Zidurile ei sunt de două ori mai groase decât celelalte ziduri. În fiecare zi, un gardian cercetează cu grijă gratiile masive. Și se vede cât de după statura uriașă Și după privirile reci și tăioase ale paznicilor Că au fost aleși ca să domnească asupra poporului lor Prin teroare și iscusință Curtea clădirii e împrejmuită de ziduri uriașe Pe care soarele lunecă și atunci când se hotărăște Să pătrundă în prăpastie aceasta de josnicie morală și fizică Acolo, pe lespezi, rătăcesc încă din zori Îngrijorați, buimăciți, gălbejiți, ca niște umbre, oamenii pe care justiția-i ține încovoiați sub satârul pe care i lascute Deținuții sunt văzuți lipindu-se, ghemuindu-se de-a lungul zidurilor care absorb și păstrează ceva mai multă căldură Ei rămân acolo, vorbind câte doi sau singuri de cele mai multe ori, cu privirea atrasă întruna de poarta care se deschide ca să cheme vreun locuitor al lugubrului lăcaș sau ca să zvârle în prăpastie o nouă pleavă a societății. Curtea Sfântului Bernard își are vorbitorul ei aparte, un fel de care o alungit împărțit în două prin două grilajuri fipte paralel, la trei pași unul de altul, în așa fel încât vizitatorul să nu poată nici să strângă mâna deținutului și nici să-i dea ceva pe ascuns. Vorbitorul e întunecos, umed și groaznic din toate punctele de vedere, mai ales dacă te gândești la înspăimântătoarele destăinuiri care s-au strecurat prin grilajuri și au ruginit fierul gratiilor. Și totuși, locul acesta, așa îngrozitor cum este, e raiul în care vin să se călească într-o lume dorită și de care ar vrea să se agațe oamenii cu zilele numărate. Rare ori se întâmplă să iasă cineva din groapa aleilor ca să meargă în altă parte decât la bariera Saint-Jacques, la Ocnă sau în celelalte temnițe. În curtea pe care am descris-o, plină de o umezeală rece, se plimba cu mâinile în buzunare un tânăr privit cu multă curiozitate de locuitorii gropii. Tânărul, datorită croielii veșmintelor sale, ar fi putut trece drept un bărbat elegant, dacă veșmintele acestea n-ar fi fost zdrențuite. Și totuși, ele nu fusese răpurtate prea mult. Stofa fină și mătăsoasă în locurile neatinse, își recăpăta cu ușurință lustrul sub mâna mângâietoare a deținutului, care încerca să facă din ea un costum nou. El își mai dădea toată silința să-și încheie cămașa de batist, a cărei culoare se schimbase pe de întregul de când intrase în închisoare. Deținutul își ștergea încălțămintea lăcuită cu colțul unei batiste brodate, având deasupra inițialelor o coroană heraldică. Câțiva pensionari ai gropileilor se uitau cu deosebit interes la încercările de eleganță ale deținutului. Ia te uită, prințul se gătește," spuse unul dintre tâlhari. Păi e frumos de felul lui, spuse un altul, dacă ar avea măcar un pieptene și nițică un soare, i-ar face praf pe toți domnii cu manușalbe. albe. Se vede că țoalele i-au fost noi nouțe, iar ghetele îi lucesc al naibii. Ne putem mândri că se află printre noi unul așa de înțolit. Scârboși mai sunt bandiții ăștia de jandarmi, invidioșii, să-i sfâșie niște țoale ca astea. Se zice că e vestit, adăugă un altul. A făcut de toate și în stil mare și a ajuns aici de la vârsta asta. E grozav. Deținutul care era ținta admirației acesteia hidoase părea că soarbe cu plăcere laudele sau aburilor, căci nu auzea cuvintele. După ce își o toaleta, el se apropie de gemulețul cantinei unde stătea rezemat un pasnic. Domnule, începu el, împrumutăm 20 de franci. O să-ți iei înapoi curând. Cu mine nu riști nimic. Gândește-te că mă trag din niște oameni care au mai multe milioane decât ai dumneata Gologan. Hai, scoate 20 de franci, te rog, ca să-mi iau o cameră separată și un halat. Nu pot să sufer să stau mereu îmbrăcat și încălțat. Asta e îmbrăcăminte pentru un prinț cavalcanti? Paznicul îi întoarse spatele și îl din numeri. El nici măcar nu râse de cuvintele care ar fi descrețit toate frunțile, fiindcă auzise multe altele sau mai curând, fiindcă auzise mereu același lucru. Ei, făcu Andreea, se vede că ești un om fără glagore și o să te fac să-ți pierzi postul." Auzindu-l vorbind astfel, Pasnicul se întoarse și izbucni într-un hohot de râs zgomotos. Atunci deținuții se apropiară și făcură cerc în jurul lor. Îți spun că aș putea cu suma asta nenorocită să-mi fac rost de o haină și de o odaie, ca să primesc cum trebuie vizita ilustră pe care o aștept de la o zi la alta." Continua Andreea. Are dreptate, are dreptate," spuseră deținuții. Ce naiba?" Se vede cât de colo, că nu-i un fite cine Atunci împrumutați-i voi, douăzeci de franci Răspunse gardianul, sprijinindu-se pe celălalt din numerii lui Uriaș Ce, nu puteți să faceți atâta lucru pentru unul de-al vostru? Eu nu sunt unul de-al lor Răspunse cu trufie Andreea Nu mă insulta, n-ai dreptul Tâlharii se priviră bombănind iar deținutul aristocrat simți mugind o furtună iscată mai mult de provocarea pasnicului decât de cuvintele pe care le rostise. Pasnicul, fiind sigur că va putea face gvosego atunci când valurile s-ar înteți prea mult, le lăsă să se înalțe încetul cu încetul ca să joace o festă celui care îl plictisise cerându-i și să-și mai găsească o distracție în timpul îndelungatei zile de gardă. Stâlharii și începuseră să se apropie de Andreea Unii dintre ei spuneau Să-l bumbăcim, să-l bumbăcim Ceea ce în limba pușcăriașilor Înseamnă să stâlcească pe vreunul căzut în disgrația a dumnealor Cu lovituri nu date cu vreun obiect din bumbac, cum s-ar putea crede Ci cu un bocanc țintuit Alții propuneau să îi se facă armașul un alt soi de distracție formată din umplerea cu nisip, cu pietricele și cu bani de metal atunci când se găsesc, a unei batiste răsucite pe care călăul opognește cu nemiluita a numerii și în țeasta vinovatului. Să-l biciuim pe fercheșul ăsta, spuse vreo câțiva. Să-l biciuim pe domnișorul ăsta prea cinstit. Dar Andreea, întorcându-se spre ei, clipi din ochi, își umflă obrazul cu limba și pognii din buze, ceea ce egala cu o mie de semne de înțelegere pentru tâlharii siliți la tăcere. Semnul acesta masonic, Andrei îl știa de la Caderus. Tâlharii își dădură dură seama că aveau de a face cu unul de-al lor. Batistele căzură îndată. Bocancul țintuit în călță din nou piciorul principalului călău. Se auziră câteva voci declarând că domnul avea dreptate, că domnul putea fi cinstit în felul lui și că deținuții voiau să dea o pildă de libertatea conștiinței. Răscoala se potoli Gardianul fu atât de uluit, încât îl apucă pe Andreea de mâini și începu să-l scotocească, convins că schimbarea neașteptată a locuitorilor din groapa aleilor se datora vreunei manifestări mai grăitoare decât simplul fapt că îi fermecase pe ceilalți Andreea nu se lăsă cu una cu două Deodată se auzi o voce dinspre poartă Benedetto!" striga un inspector Pasnicul își lăsă prada M-a strigat cineva?" întreba Andreea La vorbitor!" răspunse vocea Vedeți că mi se face o vizită?" Ei, dragă domnule, o să-ți dai curând seama dacă poți să te porți cu un cavalcanti, așa cum te porți cu un om de rând. Și Andreea, strecurându-se ca o umbră neagră prin curte, se repezi prin portița deschisă, lăsându-și confrații și chiar pe gardian, muți de admirație. Într-adevăr, era chemat la vorbitor și nu trebuie să fie nimeni mai mirat decât Andreea însuși, Căci vicleanul tânăr, de când intrase la fors, în loc să folosească dreptul de a scrie cuiva ca să vină să întrebe de el, așa cum făceau ceilalți deținuți, păstrase cea mai stoică tăcere. Nici vorbă că mă ocrotește vreo persoană suspusă," își spunea el. Toate îmi dovedesc asta." Și averea neașteptată și ușurința cu care am înlăturat toate piedicile Și familia improvizată și numele faimos pe care mi l-am însușit Și aurul avut din belșug și legăturile cele mai mărețe făgăduite ambiției mele Numai o nenorocită uitare a sorții sau vreo lipsă de a crotitorului meu m-a dus la pierzare Da, dar nu pe deplin și nu pentru totdeauna Mâna s-a retras pentru o clipă dar trebuie să se întindă iarăși spre mine Și să mă apuce din nou în clipa când mă voi crede gata să cad în prăpastie De ce aș face o încercare nesăbuită? Poate că mi-aș pierde ocrotitorul El are două mijloace să mă scoată cu fața curată Evadarea misterioasă, cumpărată cu aur Și forțarea mâinii judecătorilor ca să capete o grațiere Până să deschid gura, până să fac ceva să aștept mai întâi ca să-mi dovedească el că nu m-a părăsit cu totul. Și atunci... Andreea își clădise un plan care ar putea părea dibaci. Ticălosul era îndrăzneț în atac și dârzi în apărare. Mizeria închisorii, lipsurile de toate felurile, le putuse îndura. Totuși, încetul cu încetul, firea lui, sau mai degrabă obișnuința, i-o luase înainte. Andrea suferea că e gol, că e murdar, că e flămând. Timpul îi se părea prea lung și tocmai în clipa aceasta de plictiseală, vocea inspectorului îl chemase la vorbitor.